Most következzék egy versen, amelynek a címe halálvers, és a szerzője Jumali al aki aki Vantanomúi fogoly. <gül> halálvers. Vegyétek vérem! Vegyétek szemfedőm testem maradékát! Örökítsétek meg a sírnál magányosan! Hintsétek el a világban a bíráknak, a tudós embereknek! Hintsétek az igazaknak és elveseknek! Viseljék ez ártatlan lélek bűnös terhét a világ színe előtt. Viseljék ez eltékozolt ártatlan lélek terhét a gyermekeik és a történelem szín előtt. A lélekét, mely a békét óvó kezektől szenvedett. És most következik néhány gondolat Riz Ahmedtől. A vers szerzőjét jogtalanul tartották fogva a Guantanamo-bélyi fogolytáborban, Kubában. A neve Jumali al -Dosszari. Számomra, írja Riz Ahmed, a versek a reményvesztettségről szólnak. Érthető, hiszen 2002-től 2007-ig tartották ott, bármiféle ítélet vagy vádemelés nélkül. Raboskodás alatt 13-szor kísérelt meg öngyilkosságot. Fogalma sem volt róla, mikor láthatja újra a családját. Hat év után még mindig több száz embert tartanak fogva a Guantanamo-bében. Vagy olyan helyeken, amelyekről nincs is tudomásunk. Hat év több, mint elég. Ideje véget vetni az igazságtalanságnak. Zárják be Guantanamo-t. Számolják fel az illegális fogolytáborokat. És következzék egy másik vers, szintén Guantanamo-ból. Ó, atyám! Az igazságtalanság rabja vagyok. Gonoszsága könnyet fakaszt a kőből. Nem védkeztem. Nem bűnöztem. Hiába éles karmaim. Hízott juhként tereltetem. Ez a néhány sor a Guantanamo raboskodó Abdullah Hani Faris Al-Anazi egyik versének részlete. A saud származású Al-Anazit Afganisztánban tartóztatták le. Épp lábadozott, miután amputálták a lábát. Fejvadászok adták föl az amerikai Egyesült Államok hadseregének. 2002-től 2007-ig tartották fogva Guantanamo-ban. volt, mikor fogják kiengedni, és esélyesen volt a törvényes tárgyalásra. Fogólytársaihoz hasonlóan Al-Anazi is a költészethez fordult, hogy kifejezze a rajta esett igazságtalanság okozta gyötrelmeket. Az Egyesült Államok hatóságai régóta igyekeznek elnyomni a törvénytelen fogolytáborokban raboskodók hangját. Fogvatartásuk első évében a Guantanamo-i rabok nem kaptak tollat és papírt. Néhányan műanyag pohára írtak verseket és celláról cellára adták. 2002 óta néhány rabnak megengedték, hogy írjon. Azonban a legtöbb írás aligha kerül majd napvilágra, mert az Egyesült Államok hadserege semmit sem enged kiszivárogni. Azt állítják, hogy a költészet tartalma és formája révén különleges kockázatot jelent a nemzetbiztonságra. Azt a néhány verset, amely nyilvánosságra kerülhetett, Mark falkov védőügyvéd egy kötetben gyűjtötte össze. Falkov 17 Guantanamo-i ügyét képviselt eddig. E költemények is hozzájárulnak ahhoz, hogy a guantanamo foglyok, akik közül még sokan a táborban raboskodnak, Gondolataikat és érzéseiket végül a saját szavaikkal mondják majd el. Köszönöm, Köszönöm a lehetőséget.